renbide zaharrak mortuak ibaiertza abandonatuak isiltasuna asunen erreinua orixenera poesia pasako dira urteak eta inork irakurtzen baditu nire bertsoak nainoke trenbide zaharren mortuen eta ibaiertza abandonatuen doinua entzutea behar bada bat ere berdintasun gramatikalik gabeko azulen Pachi Esquiaga mara mara Zagit nola den kantu <laughs> Arrafatu zaitxot? Bai, bai En ben berriro plisti-plasta-plisti-plasta kantatu plisti nahi eta Zei entzun ditu banik? Zuri entzunan nintzelakoan? Elurra teiatua malakitu baina, elurra mara mara Elurra mara mara, elurra malo malo Ene jaure giparen Lurrate eh, jatuan, zaku alepuan Josemarik ere jarraituko luke? Ez, ez uste. <laughs> jakin, jakin bai? Baina, bueno, no. <laughs> <hai> Berainotze gure itxi? ez. Eta gainetan ere naiko gora? Bai, eizkorri inguruan. Uste eta kaso nahi baina gora xago? Ho? Bai, hortxe, e, mila bat, metrora. Eri uak bat Kaixo tangi, hotz, eta ongitorri, itzaren ahots, ekaiz eta iratikoikoetxea, teklatson mailan. ele der. Jose Mariri galtuko digugero, lurra e... ona den, ona edo elementu erakargarri haute dene, argazkiak ateratzeko eta hon astetan ikusi ditugu bai argazki eder askoak e, zelaiak berde berde zerua urdin urdin eta mendigainak xuri xuri kinterra... Jose Mari gaur ementxe segure igratiko itaka saioko mailaren bueltan argazkilaria foto etxea izango foto etxe argazki dendako kide etako bat Eta argazki gintzaz eta argazkia azitze gitara etorri da, baina hitza zere bai baditu, baditu erronkak eta nahiak eta proiektuak buruan gauztatzen ari denak eta gazoatuko dituenak eta gauztatu nahi dituenak. No, argazkia bakarrik ez. Zekaitz eh? naparrora joan berdegu. Eh, Iruñan elkartu dira gaur naparroko irakurle taldeak. Eh, aurtengoa bigarren topaketa. Iaz egintzuten lehenengoa Euskaraldiaren bueltan. Eta gaur eh, bigarna. bete daude, topaketa bete-betean. Amaikaterdi izango nizango dute atxedena eta arrapatuko dugu. Bakarren bat, antxiruñetik. E, Uztet, Ineskaztila prest izango dela eta aldamenan izango dela. Besteren bat, anguak guri kontatzeko. Bai, gaur gero bikaina dute, irakurketa eta tertuliarako. Bueno, hementxe eh? gaurgo izan itakan, Josemari Teieria, Ines Kastila, eta beste bakarren bat ere, bai. Egun horrentzule. <gülüyor> Ildo katuz Kaioa uida Kantuzare Gure eskerri Beroenak Gaur nahi Sua, -e Sua, -e Ia Bueno, Sorgintzikiren batek musika lapurtu egin dizu etxeetan baina itzuli da ez da. Ore zure. Ispa Ni Josemari musikaren barnearra arrapatutan lenguen, pentsatuz, Josemari larun bat arratsaldetan daigandego izetan belarretan musika jarri eta alako musikaren bat, musikal lasaien bat jarri eta Pentsatzen nola egoten ote den. Olasi esan diazu. Horain e, txel kartopo egin dugunean e, gustatzen zait. Larun bat arratxaletan, igandeko izetan. Ta pentsatzen den gaina kanpoan nola euria zarra-zarra ari duenean e, areta gustorako barruan. E, musikea jarri pentsatzen egotea gustatzen zait. Zertan pentsatzen egoten da, Huxemari. <laughs> Bueno, ba, e, ikusten dituzu askotan ba bueno, e, erakus leio bat edo besteozin eh e, lan egiten dubula, ba, bueno, aurretik pixka pixka bat, ba bueno, informatuta, pensa tuta, bueno, e, jolasen bezala. Nikuzen e, esagunek jolas badala, ez? E, txian jarri lasai lasai eta eh bueno, inoko gabe, ba, pixka bat e, buri bulta batzuk eman eta eh pixatidatzi, argotu, e, pixka bat eh e, proiektu horrik ba nola aurrea emanda? Jolasen. Sortzaiaaren egiteko etako bat, da ez da, e, egotea pentsatzen, e, edo aritzea pentsatzen, hausnartzen, sortzaia da, Josemari? Bueno, nik izan honek guztatentzatela, bai, sortzea gai. Zer da sortzea? Ordago zerbait e, txuria, pentsamendu txuria, e, paper txuria, lienzo e, txuria, Negatibo txuria, esaten da hori, negatibo txuria, ez jakintasunetik, eh? Ez, negatibo txuria, ez papel txuria, bai, bai, bai. Zer da, bueno, ba hori zukezuan dezuna, igual izan hori e, garai bateko e, ilunpentan jartzen gendunen e, negatibo bat, ampliadora baten, eta papel txuria jartzen gendunen, papel txuri gero, kimikon sartu, eta e, iludia ateatzen asten zan pixkanaka, pixkanaka, eta pixkat sormena hori da, ez baita. Josemari taieria, kaisotan geturritakara. Ez karri gasko. E, argazkilaria, esango nuke nik. Zer gehituko luke Josemarik? Zer gehiago esan beharko nuke e, gaur Josemari aurkezteko. Zer esango zenuke zure buruaz? Ofizioz edo afizioz? Josemari da Josemari. Ofizio eta afizio. <risa> bai, ez da honeako edo txarreako bigauza bat dien kasuan, bai. Kontatu, kontatu, nor da Josemari? Bueno, ba, dauzketiru logitabi urte... <coughs> alla ni si da za balguanais baino eh behasainen dit e, bueno, urte asko ditut eta profesionaleki ba behasainda naretzako oso herri importantza eta bertan e, jende ikalarri zautzen dut eta bertako partaide e, sentitzen naiz baita ez eh hasi nitzen eh arrazki igintzan pizka bat pasago nuke gaztetan ja oi bat urtekin hola aurติกe marrazkik taloite ditun da ornel le uso batekin bas eginen piska bat barrakik da revelatzen eta eh bueno claro guretzen taberna zan taberna ta 1000 ofizio zoren guretzen igual 6 7 8 ofizio ezberditzeren baino bueno ni tabernan e, guraso eta laguntzenien nere biarrekin batera ta Ba, igandetan daola, ba, higien idun, argazkik e, e, atera, igual, fugoleko e, argazkik etatzen idun, bertan eutentzien kodagilean arteko fugoleko partidutan da horrela, eta, gero, ba, hori e, egera beratuta, taberan jarri gien idun. Komentariotxiki batzukin, eta, bueno, pixka bat hori e, e, izatzen zen, ez? Hora hasi nitzen. Lotuta dago? Marrazkik eta argazkik intza, edo, <coughs> edo, bueno, hori zugan elkartu diren bi, bi alder dira? Bai, nik usan gonduk, e... Nire kasuan pixka bat, bai, bai... Zer du ez berdintasuna? Batak eta besteak? Fua, zetakit, ba, ez dakit, ba... Bueno, argazki ateatzen dezu e, aparato batekin, e, makina batekin... E, baino, zuk, ba, komposak argitasune... E, ez dakit momentue, gogoa, e, gauza asko kontunut izan bat dituzu, eta pentsatzen dut marrazkitan ere baietz, e, marrazkitan gero eskuz egin dezun gauza bada, baina askotan argazki horta iristeko, argazki prestatu da bali bada, edo argazki e, sail bat bali bada, ba ehin de una hasta que veasengo, ba buru handi ta erraldoiakekin, ez? Ba, oso gustuko izan kendun, orlako lan de genteillo, eh lan komercialak, baizik eia pizka bat erakuslei jo baten edo jartzeko lanak, ez? Hoi danak aurotinik marrazekin dauzket. Eh toki batean jun, tokiura pizkat irudikatu nola izango dan, eh pizkat pentsatu vuelta batzuk eman, marrazki batzuken normalen e, komentatu comenta tu eta importante da banera, etxen, Andrei Aizegirei gemari, komentatu. eta bueno ba gero fiskat ba bueno gero etzen lakei bai laker osen importante da sentidu eta iristen gea pixka bat ba eskaparete hori ba ja gauzatzea ezta baina aurretik beti beti barrazki piloa da be e. idazlea kontatu egin nahi du kontalariak jakin ere badakit kontalari zalea zehala, kontalari osuna homenztu emenda Joa Mari, e, kontalariak ere kontatu egin nahi du e, irudigileak izan marrazki edo izan argazki, kontatzea da bere helburuetako bat edo helburu nagusia? Eh saltarako atela argazkiak. Bai, bai, bai, kontatzea da. Nik guzti bai ez, zu ikusi duzun zerbait e, ari forma matematiko diozu, argi berezi bat ikusi dezu eta kontatu duke. Batzutan kontatu da egizu, ba bertsoz, idatziz, o, marrazkiz, argazkiz. Nik baditutola irudi batzuk momentu baten nere bizitzeko momentu baten ikusi dituanak, baino kamarari geze baina baino edo momentukatik ba e, transbidetu ba, zerbait berezie eta hor ditut burun, hori ez ditute ahztu, ez? Baina jokamara egezen doken, argazkin ez dito kontatu. Ez? Eta zer gertatzen da orduan? Zer jose mari itzultzen da hurren goegunean, edo handik biegunetara, toki horretara berera, e, ordu horretan bertan, baina hurraia errepik da. Horrelako agertatuko dira, edo bai, kontan hori eh, gertatzen da. Askotan basa zen da, bai, zatik, e, momentu hartan, zuk ekipua neukibar dezu, zatik beste lakero, e, beste momentu baten grasatulekeo ez eh, baita izaten da eh, askotan izan ditugu ba punta ba badakizu gaur biarratsi eh, argitasun da guraldi berdin berdine izango dala eta ordun ba esondelan eh, erraldoian kaso hortan adibidez ba bueno, aurretik bezperan jun izugarrizko gutzaitzen gozatu nahi ez E, iluntzan, oan dio, ilundu gabe Argitasun pori batekin arralar harrikusten zala Ia ja, biskabatia ja, burun hartu Zea guztik e, e, Daktu guztik, ez Hor du, e, ze momentutan Nundi jarri, zer jarri e, e, Ze argistapenein Gero, zuke, bat dituzun da indabar Eta urregunen buetatzen ze, urregunen, ja daukazu, ba, ez dakit, e, asuntoa daukazu pixkan lotuzta, ez da, juten ze, e, e, garanti bat egin, ez, hori da. Gaur Gaurregunzuk ikastaroak ematen duzu, e, irakasle nanean aritzen zara, ja urtetxo batzuk bai, e, nori ikasi ziren, josemarik? Nori ikasi? <laughs> Nik esan doken, nire kabuz auturida, eta e, ibile nitzena zera baten, eh, batzuna junez, eta pixkat bereiekin da, ikasi z dollar ei bai eh eh baino bueno ba nolaoa ba herban e, akatsak einez e baino ba, nerekazu ikasi eta pizkat laguntza hoiekine baita kontatu nuen, eh eta gero asko ikasi dituz ba bueno ja jotentzea ba kongresutara seminariotara horitan asko hilgia eta horitan asko ikasten da baita N nola aldatu da e, gaia eh orokorrean <coughs> teknologia tarteko duene gaiak oso denbora gutxian eh, ikaragarrizko aurrerapenak eh, izan ditu, eh, argazki gintzak ere, tarteko ditu ez erraminta eta, eta tresnak, eta tresna horiek ere eh, garapen abarmena izan dute altalak eta Saso proshutzen du horrek argazkilariarentzat askotan igual gaina joera izaten dugu resna horiek e, aurreratu edo garatuala, ba joera ere atzera egitekoa edo eskuzko lanera joatekoa edo ez dakitzen kasuan edo argazkingintzaren kasuan e, zertan egiten den aurrera zertan mantendu nai izaten dituen argazkilariak lengo lengo iturak Bai, aldatu da, asko aldatu da, ikeragarri, ikeragarri aldatu da, zetik, e, e, behar ba da, e, kamara baten lehenbiziko zatie, e, optika eta diafragma eta e, obturadora, abiadura, hain e, denak, berdine die, baino gero ja, barrun dauken, e, gaur konen, e, euskarri ez da pelikula bat, sensore bada, eta gero hortia hurreko guzik, gero, ja ordena daien dituzun lanak, eta ikeragarri aldatu da, eh garai batekoa, ba, ikusten duzu oso zurruti, ezta? Ba, eh negatiboak eh e, bueno, negatibo horrekin e, gero, ba oso mugatuta zauden, ez? Oain, lehen zu gesan dezuna, gauza asko da ere, igual ba, izkenak, lehen esan dezuna, ba, ba sormena e, momentu berdaki gor baten arrazkio tetatzea bat edo argitasun politi daun momentu baten atatzea, hori ba, lehen eta orain izan lehike, eh, errazki larin begi ez da. Do, beste gauzaba da, ba, igual e, proiektuatiburuz ba, e, marrazki batzukitea, eta pixka bat e, sortzea, pixka bate proiektu hori nola gauzatu eta hori lehenetan berdintzu. Gero bain erreminta gehiago daude. E, Sentidu baten errazki laritza e, inda, gauza askotan. E, Lehen baino horre da, osasko gota, lortzea argitasun falta, talako tokitan, ba, gara ibaten zailago zen iristeaz. Ha? eh, hasi zeinenan seri atera naizenion argazkia eta urte hauetan zehar seri atera nahi izandiozu argazkia ta gaur egun seri ateratzen diozu argazkia, hau da, batzuek izango dute joera paisaietara jotzekoa, beste batzuek acaso pertsonen aurpegieretara edo jotzen dute. Eh, beste batzuk ez daite, ba itsasoari atera nahi diote propio argazkia, beste batzuk mendizaleak dira ta ustartzen dituzte bizaletasun horiek edo bio biziofizi horiek, eh, ba mendiarena. Eh, Momenturen batean bere ibilbide luzean josemarik izan du obsesiorik edo nahi berezirik honen e, atzetik nabil edo animaliak e, e, mugimentuan harrapatu e, nahi ditut edo e, ez dakite, zer iatera nahi izan dio bere ibilbide luzean zer josemarik argazkia Nik izan nuke bi, bi gaidarela gehien bat ez bat paisaiana, bori asko gustatu izan zentzat beti eta baina bai eh eta gero adibidez ba estudioko baita estudioko lana gustatentzat argi kontrola zehorrek daukazu eh irutentzat gustatentzat dela eta piska bat kontrolatzen dela eh ordurzuk inde ezuna da ba piska estudion e, argazkia be aurrez pentsatu eta, eta pintore pinture ingo eingo alon bezela xe ba piska argiarekin margotu ezta saterateko ez da? E paisaiaen kasua da, ba bueno, noa jun ze momentutan ze argitasuneekin eta zerrek zertauken leintasunezko e, gaie zein dan, ezta? Da? Ba, jun izan geha, ba, Provenzara, Lavandako arrazkiritatzea, Flandesea jungeniaz e, baso batzutan e, lora urdin batzu daude, baina ba, bera zupe de gero jute mazera berando alperri da, za? goizeko seitarritan jaiki eta harrapatu bazu zu pixka bat goizen, jendeik gabe, lainu pixka batekin. E, Bueno, aurten e, izan geha aitona, izeneko herri baten, jeidan, adibidez. E, klar, horrek dauke, hauretik baita egbea zu pixkat e, kudeaketak bat ez ba, hau deitu, haberzei ekin, han beste alden zen bilatzen dezunea, oso importantea da. Pixkat barin bada zure kirako persona bat, Emozio honatzen dana, gauza oiekin, igual, errexago da, ez da. Dei jo, da batekin hitzein, eta berre, bakeremateke, pixkat bisita, gieduko, nguluko bat ingo buken, da. Bueno, gauzak okartu behintzien bere momentun, baina azkeneko momentun, ba, oso persona jatorra bilatu non, Eugunero e, biatzen dit bondia argazki bat, bere e, terrenotako argazki batekin, bere lurretako argazki batekin, eta bondia batekin. E, Oso katalan zera da, egizan jatorra, eta, e, bueno, ba Arekin iritsi ginen e, tokia askotara, bestela ez gineke iritsiko, zati, klaro Erreno partikularazien, itxitako leku zien, bide batzuk zien lurrezko Zeret, gestioarein behar ez da aurretik informazioa, klaro, informazioa oso importantea ez Un, Bueno, niksan horrekia zuke datu dezunen arabera Aiseiak eta e, Estudioa Ta irugarren esango nuke E, kampo nien izan ditugun, lakeketanik izan ditugun, zato, lakak oso laununa izan da sentitu eta da, 10.000 e, persona, tipu ezberdin egea, baino, oso ondo, osagarri bestela, iten deuta, oso ondo komplementatzen gabiok, ez? Orduan, bai bali, nik egin dut ide hori pensatu, beskabat etxen komentatu, e, aurre atatzen barimadehu, ba, ide hori, bai ba, ezen dena erradloian abetzela, ba, behasengo danzarik ingen genduna, eta ordutako lanak, hor eh, dutako lanak, baina e, esate bateako erradloian, baina erradloiak hartu, lagun baten favorez, gaminuta baten sartu, eusurbeko punta eman bi eraldoi, beste bi arriarengo presara, horrezta eramatea bakarrik. gero nun kokatu argitasune nola jarriz, eta honik beti horakotan guztatu izan zat argitasun, ba, oi, ilumna barreko argitasun horrekin, geok amaten ditugu, e, flash batzuk e, irratiz funtzionatzen dunak, distanzi batea, eta horiekin, pixkat, e, argiztapen berezi batein, Eta, bueno, ondateatzen ez. Eta, horako edanek, estudiutik enpo gustatzenzat paisaiak zat, gabe paisaia gizengabe, eta ez estudioko. baino dola bat, je, margotu argikin, bineo, kanpon. Eh? Jardun luze honetan, e, arrapatu zaitut. E, momentu batean aipatu ez du, entzuna inizuna. E, emozionatzen den, norbait, topatu nahi dut bestaldean, pentsatzen dut zu ere, enmozionatu egiten zaitu lako, e, argazki gintzak. E, hori ederra da ez da? E, emozionatzen zaituen ofizio batean, afizioz ere aritzea? Bai, bai, e, sukaldari batik entzunion, bere haitxek esan ziola, telebistan entzunion, bere haitxek esan lanik ezpadek egin nahi, gustoko lan batean nahi joai, zantziola. Eta hori egidea, e, hori egidea, hori gente horrek eskatu jien dizu ta baldintza batzuk jartzen dizu eta horrek konpromiso handia suposatzen da eh? eh estresare eh asko dauke urte askotan eh? Baina baita ere jaso asko jendenzu jenden aldetik eta eta lan hori horrekin ba eskertza baita ez eta bilatzen baduzu eh jende tipo bat eh, emozionatzen dena ba beto zatik eh, erresago konektatzen duzu esta Ala ere, e, bi aukera ditu, edo aukera asko ditu argazkilariak, baina bi burratza ezkite nabarmen, e, zu argazkilari bezala, e, egon, e, e, zain, bezeroa etorri eta bezeroak zer nahi ura kontatu eta haren nahiari erantzuteko aukeradukazu, da bestela kontatzen ari zeraren bidetik horri irantzun bai, baina horretaz gain norberak eragin bere sormenari eta norberak ez, proposatu sorda itezken kontuak e, aukeratu idaztu Josimari urtaro bat eidazle izaten jogu, ez dakit zergatik galderetzen dene, galdera e, hori ez, e, e, urteko sasoire bat ez dakitzu erosoago sentitzen zarena idazten edo lanean edo e, argazkilariak eta Josimarik propio urteko ze sasoidun e, nahiago Argazkiak urtaro horri e, ateatzeko pentsatzeta argiak era bat ezberdina direla uda, gu udazken eta eta uda berrian noiz aritzen da. E, gustoen e, Josemari. Galdera tonto horritako bat da aueratu beharrean e, jartzen zaituelko eta on aueratzea normalean zaile izaten delako, baina e, m, ez dakit garai batean e, gustgo aritzen bazera, noiz aritzen da Josemari. Bueno, ni que seguro que Udarri eh, oso gustuko behala, es eh esan den bezela len, ba, eh, irtera asko ditugoo eta eh, eh, oso arazki uste gustuko jaso ditugula, es. Udazkenare baita, eh, udazkenene bere momento horra pobarda, baita gustuko dut. E, Lehen aipatu duzu zu elurra, ez? Ba, negua, ba, bueno, baita, elurrek egin doona da, gauza hona dauk elurrek, ba, askotan, e, distraitzen dituen zenbait gauza, e, estali egin dituen, ez? Eta e, paisai berdine elurretan oso ez berdine bihurtzen da, ez? E, jende ikusatzen, zailo, elurretako argazkik, nire saiatzen daiz elurretako argazkin albalin badet, behintzat, e, pixka bat koloreko puntua sartzen. zait? E, e, Ahi zeukin honbat, adar bat, o aurreko beste beste zerbait antzekoa ba ja goroldioa ta zeukena ta ja bizkat e, dana otsaisangarri e, elurrorri gero bueno ba bai nik duke uda berrie bainoetan bakutze duke urtaro lkutze duke bere bere grazia eh iunsei patu duzu eguneko momenturik gustokoena eguneko momenturik ordurik guztokoena argia dela eta argazkia ateratzeko? Bueno, iluna barra, iluna barra, edo goiza, goize negun sentia baita, askotan egun sentia, ba, perezak egin, olemotendu momentu bat zutu, nio, jaikitzea eta rapatzea, egun sentia e, oso, oso politia da, horre, flandezeko ditan da, ediz, egun sentia oso <coughs> etekin politia ateagendun, niguztetik Ni barra egin behar hobeto Adibidez, jartzen batzea ondartza baten, eolokotoki baten, egun sentio beha da, zateo, e, itxas gora, itxas bera kontun hartuta baita, eh? Naino, bueno, egun sentio beha da, zateo, jende ikesta egoten normalen. E, iluna barren malima zea, ba, jende gehiagoten da, e, gehiagoten bat, malima da, ba, urtexasoi bat, bon, e, urat diona dauna, eta barrez. Goierrin itxasurik ez daukagu, zer ateratzen dio gustora, goiherren, joxe malik argazkia? Bueno, goza, goza asko, ez Shikora está irrin. Paisaialdetik zeniozu? Paisaialdetik. Ba, asko egin dituguna die, ba bueno, eta ba aizgorri, etxindoki, aralar, e, eta gero baita ere fiskat askotan biletza izaten da zerbait eztan ain ez aun, eh? Ba, gogoratzen aise hor e, gure herrin bada badautoki bat bada, eh camino Nazpiti pasatzen den tunel bat, magari bateko artzaien da baserritaren bidea zen. Eta han adibidez aterako nargazki bat, ba bueno, ni beintzat oso gustuko, ni beintzat da e, udazkeneko argazki bat, baino eh tunel, tunel horrek bucarean dauke lehnako arrisko, eh struktura asta. Eta ordun ikusten da harrikiniko eh ze hori, arku hori eta atzen ikusten da ba, e, zoitzek, baino egudazkeneko kolore horrekin da bar eta gaina inon bat pixkat naita eta, pixka bat kamara mututa, gehiago da ba, arte persionista baten itxurako zerbait hantzen bat entzai hori zer den baina erabat e, ola, borroso da baina Jose Mari, eh, besteekin bakarrik ez, herritarrekin ere harreman zuzena dezue. Gustatzen zaio jo Jose Mariri eh dendaren vueltapean eta, bueno, an inguruan eh erakusleio begira gelditzen direnekin eh izketan aritzea, e, pentsatzen e, jendeak herritarak gogo izaten duela. Eh sortzailearekin, e, egilearekin bertatik bertara egon eta eh azalpenak entzun eta argazki horren atzean zer dagoen ezagutu ta Bai, asko asko zaintzat hori oso poligar, da e, jendekin e, itxia eta, bueno, ikusten duzu nen lan batain dezula da, eta jasotzen duzu nen eskerza, eta oso poligar bai. Seneren pizkat zati hori izango nuketa ba jolastoki, o sea, lanbide albetatik baino jolastokia da, ba gauza horiek eitea, lanekin zer ikusi daukena, baino e, gustuko gauzak, ez? Eh, Jose Marik badu Ez ineguna, hau da, e, nahia ez, e, egiten ari naiz hau, baina gustatuko litzea dake buruari erakin eta proiektu berrietan ere eragitea. Horaintxe, e, e, fotoetxeko bigarren lokalean edo, e, erakusle joan e, irakur dezakegu irudia eta itzak e, proiektua, Elena Kalbilo dago egin erakusle joan, hmm. proiektuaren e, bigarren e, lana da zuen, noiz sortzen den, zer sortzen den, zer nahi duen honekin guztiarekin eta nola abiatzen duen e, Josemarik e, lanketago. Bona, bueno, ba, saun noke, jolastoki esparru horren baron, esparru horren baron eh... Pentsatu non, pixka bat, ba... E, ...zuko esan dut zupikarren lokala, ba, nincu saunokue, aurreneko lokala. Aurreneko lokala... <gülüyor> Guetxetihetxita lehenengo beste ikusten dut lakas. Bait, gaina hundi ba, beste da, ez da. Baina, bai, e, lokal zaharra, e, da, estudioa, estudioa, ba, han zerbait... E, jolaztoki horrekin zer behin behar nola, ez da? Eta asin ditzen, ba, bueno, gauza batzuk eh, pentsatzen da, pixka bat, eh, ba, liburutxo baten eh, apuntatu, eta, eh, batekin joan, bestekin joan, txeko ikomentatu, zehirutentzazut, basteaz, ah, takizzer, bai eh, andarekin, bai alabakin, bai dendan, lakekin, da nuriakin, da, bueno, pixka, eta asin ditzen ja, asunt horrekin, eta bat izan zan hori, ba, eh, irudiak eta hitzak ez? Eta, Pentsatu non Goierriko iba saingo de Goierriko Goierriko eh e, baino geiko pertsona pertsonaek bere jardueran pixka bat ba ba ezagune zerbaitekatik, ez? Eh e, zerbait noretzako ba dana, ez? Eta orrun, bueno, le pentsatu non Mikel Astaran eta Mikelistaran izan Jerusalemen dau eta ez dauken ondi hasmo ikiteko, ez non uste etorriko zanik, baino gero enteratu nitzen behasengo festetan Lorinaz etorriko zala, e, bareak, e, bueno, ematen zaion euskara barea jasotzea eta, bueno, aspaldiko zaunegia eta sanion da, bueno, oso gustu hondiz etorriko zala eta, bueno, sanion ba, zaio eingo di hau urdur e, ditxe baten oia pentsatu zaket eta laistera eingo di hau, ezta. Ordutardi on ginen pasatxo. Eta hori zelen esan dena, emozionatzen den persona bat, beak mundu hori oso ondo, oso ondo, zautzen do, e, bere lanaketik. Eta hori, e, Mikel, ba oso, oso ondo posauzon, e, pixkat nik neuken ideak, eta beak ninduzken ideak, eta beak pixkat e, e, mantzinakin, ba, osatu gendu lan hori. ez. Eta nik neuken hori zuri beltzen, eta pixkat argitasun berezi batekin zait usitu zuen, argitasun berezi batekin daula egiteko. Eta, bueno, hori izan zen lehen bizikoa, Eta pixka bat, bueno, asikinen gauza batzuk eitxean, baina beti pasatzen da, nah, gero e, aizeala, aizeala, ba, gauza berrik sortzen dira zan. Eta, adibidez, nik jarriuna bat izan zan, munduko globoa, e, bola, neuken da eta jen horrekin ze, zein godi hau, zain hion da. Jo, ba, nik jarriin hion pixka, ba, hori, ba, e, orienteko zea, ba, gegin ba, hori, ba, Palestina, Israel, inguru hortako, bizidan bizitantoki hortako e, irudie, eta, Hasi ginen mikrofonok da mikrofonokinda, ik mikrofonoak izategen da. Nik ez dakien zer esanago hiondiet eta burun jotzen ez? Eta bueno, horregin hasi eta gero ba, e, hola, tarte baten bururi, ba biskatola apoiatu zon, e, zean gainen. E, Mundu e, gainen. Mundu gainen. Horri <risa> gaini nai nai yan, hori zeik nai dena sanion da. Hori egin gindun da hori egin zuten argipare ateo, oso, ez dut oso politike irtentziela eta indarrekin, indarrekin Eta gero, ni honek jartzen diet eh zabat. Ba, da irudiak eta hitzak. Ba bueno, ni da zu ez dela idazlea, baino eh bueno, pixkat jolasia gustatzen horrekin eta jarrien ba, e, lerro motx bat, ba hitz batzuk euskeraz, eta berberdaz. Eta bueno, beti sustena, etzekoi komentatu, io bakarramatekat akatxe bilatzen dien, hori ez ezuela jarri behar, osteki zer orestu hondo guler Eta gero bueno, nere hala amaiare ba asko ibitzen da mundu horta, eta ari komentatzen diot eta bueno, ba, oso gustua da leitu eta jende, ez ta izan digo ez da erakusleio bat e, e, publiko zabal batentzako, ez, zati da ba, zuribitzen da, targazki die osaneko intimista oke zela, ez da. Baino, jende askoi gustatu zikoen eta bueno, gustu da leitu Eta gero bueno, beste batzuk no uzkin ja ba pentsatuta eta Elena Kalbilo Ba, zan pixkatu, no, egun mila da estela, emiltzen da mezela, ba, e, komentatu nion telefonoz, eta izuare gustotziko nidea, eta sekuen e, baiizko esan zin. Eta, bueno, erabatez berdinezan, egun mila eko eh buga cocintekin ta egin uzten da eh bueno da eta gero ja ba oraingo hontan jarriola da baita ere ba irudiak eta hitzak horren eh e, zehat aurkezpen modura jarri deu ba baner edo bandera bat goiti bera e, da, zuribeltzen dau ba pixkat eh aurkezten e, dena eta e, esaten dena zertaz dijon gauza ez e, eta bueno ba hori xe 3 4 asten urtxe hortzen goa eh nola harrapatzen da geldirik Eh, mugitzerata berezikikorrika egitera ohitua dagoen emakumea nola nola lortu e, gelditasun horretan eh mugimendua? Ba, bai. Hola <laughs> seines. <laughs> bai, bai, eta bueno, itze itzein, itzein eta hau ta bestea ta ideak eman eta eta pizkat erdi mugimendutzio bateinez, e, ola esparru mugatu baten, eh, baino E, eta gero baita ere eta gatue eta argitasuneketare ba, dauzkezu oso ja, ondo jarrita e, kontraste bat eta pixkate e, bueno, modelo abea ondo e, iluminatzeko eta bueno ba, e, itxula jendezu pixkat ez bat Helenak korrikarako eta beren renamentetatako eta erabiltzen ditune tresnak eta erean han e, daudez ikusgai bai. pixkate hori dena bai, dorsala, ta, jantziz bai, dorsalat eta buruko zapie ikurreinakin bai horiek koloretan jarri ditugu, dorsal egin zigun e, indarra hartzen zola koloretan jarri eta ikorreinak egu bai. Eta bai, dara maskillak eta bai, dara bere bi egun milak eko trofeok, eta hola... E, Argazkiatera eta momentuan e, erakutsi eta e, bere onarpenaren zain egon, edo konfiantza oso dute e, Josemarik egin eta erakutsiko duen hortan? Askoetan ikusten zu, Paseoan handa bilela didaze, Elena, erakusle joaren aurrean egelditu eta bere buruari begira, ispioari begira. Bueno, bere lagunek eta bai, ez da, gillamistik usidean bere lagune, bai, bai, eta beak seion esan zinen asko ustatu zikola, eta... Bueno, ez da, igual, ez da izaten una kamaran bertana, erakustea, eh? baina, bueno, pixkat bizi hori batzotan izaten, dugu, ez, ba, e, erakustea kamaran bertan, erakustea, beti unua irten da, eta gizera, da pixkat, esan dena, ba, emozionua jantzea, eta askotan horreak ematen zain, jo, jo, jo, ze ondo irten da nauta, bestea, eta. eta, bueno, gero bai, hiten duena da, ba, aukeraketa, o, aurre aukeraketa bat egin ba, aurre aukeraketa bat egin dakon, ba, bat egin dakon behai, erakutsi, eta bere iritzie jaso, eta orduak oia, erakusleierak zeintzuk eraraki zehintzuk humarduen. Eh? E, Lehen aipatu zu momenturen batean, e, Mikelek badak zerbait posatze kontuez, e, eta Josemarik badak izerbait e, posatze kontuez, berak bere burua posatzeaz, e, eta argazkilaria lariak denean, argazki makinaren aurrean. orduan ze gertatzen da? O ez jartzen, eh, ni nahiko txarra nahiz posatzeko. <laughs> <laughs> ez deta esmatzen, oso hondo ez. Zer da hondo posatzea, o zer da posatzen asmatzea? Bueno, posatzea, Da bat, beste bada, e, zu kargazkide eta behar duzun horrekin, pixkat, intimidate bat sortzea, e, gal, hor personai ezberdinek e, pasatzen nahi di eta jungo dia pasatzen. Hor du, e, danakin ustez, ba, konfiantza bat dukezu, baino, bakuitze bere gaien e, murgiltzen da, eta eta lortu bat duzu pixkat, ba, lasai egotea persona hori, eta, Eta hor, hor arrazki hobenak horra datzen dira. Ja, zenden, azken behagin azkeneko hobenak. Bixka dute, e, bai, ja, izen, ja, bixka bat e, konfientz hartzen eta persona bere bere lasaitasun hortan daunen da momentu ez. Eta lortzen denean, e, noizak egu lortu degula lortu nahi, degu, nahi genuen hau da, e, ez dakit edertasun baten bilagabiltza, zer da edertasun hori? Guna, argazki e, klik egin ditzu momentun, nik uste normalen gelitzen zaizula e, burun, ba, ostras, harrapatu e, diat, haudek, ez, gelitzen zatzua, eh, gero, ez da gitek gero, ja, pantallan ikusiteko da, ber, nolako da, baina bai, gelitzen da. Eretasune, modu askota ulertu lehik ez, ez git, eta bakuitzek modu batez ulertuko do, ez da gitek. Umeak, e, aumeak ez, e, ikasleak, nerabeak eh ume baino ilduxiagoak izan dituzu egun hoetan eh eh lokal eder horretan zertan nontik dator eh eh kontu aun dator proiektu honen e, ausnarketa e, zerbait egiteko e, naia hori ba. ere esperientzi berri bat delako ta martxan jarria dezuna ta iluzioz eh harrapatu zaituna e, zertzen nuen buruan, zer egin ezen nuen eta nola eman dituzu pausuak eta nola erantzun dizu eskuntzak e, ikastola asunen, dan behar saien ikastolak Ba, ba beste irudiak eta itzako bezala, ba, hauzketor ba, e, zerrendatxo bat egin da eta marrazkik eta eskema batzuk eta Eta aurretik e, aurren aurren egin duena zan e, ba, itzako egin egin du dago lehiaketa, eta ba, proposatu nien e, E, salie manbartez bi-ohiru persoanai bakarrik ba, zabaltzea ba, parte hartu duen guztiek, nahi badu detorri eta bueno, beraien arten kontutan, eta argazki ikusi eta pixka bat e, erdiban ban antolatuko gondula asuntoa eta e, bueno, guztuko aizan zen, eta jende pilo bat detorri zen eta ikusi non berakusketa horrek ba, izatzela momentu poli bat ez aurretak iria pixka pentsatuta nuken ba, ikaste txekin da zer Eta, bueno, zeatik, ba, zeatena, bueno, a ber, erakusketa bat jarri eta jendea etortzea, da, baita garrantzizkoa. Baina nahi non baita jende gaztea. Ez? E, e, a ber, jende gaztetxo batek, ume batzuk, a ber, nola erantzuten duen, ez? Eta, bueno, urdun e, ikastetxeo ekin, urrenekoa ba, ikastorak inasin itzen, terekin honitzen, da, bueno, ba, oso ondo, ideapolitxe, eta bar, Eta, bertara bialduko zituela, eta, ba, ondo, jarri gendun ere akusketa, eta, ume ketorrezien, talde bat etorrezan amaiketan, da bestea, amabila orde gautxetan, bihortu unginen. Da, e, gilinak, izugarrizko interesakin, e, bizitak iatu bat bezala ino, argazki bakuitzekatik, pixka bat, motx, motx, baino, komentario txiki batzuk inez, e, nola, onunatea eta zeren, da, baino, gero, beraie galetu jentzuen, eta, bueno, segi, eta segi, eta segi, eta kontutan, eta, gero, kamara zar bat Hassel bat, tapetas, kamarazarrak eta atean nien kamarabiek eta e, inunen klik, disparo bat inunen hasel bat ekin plop, egin, egin doa gotz bat ola, ume guzik, hain ba, zehotxa, kabaz daude horiuta oengo kamarak ez duatxo liatzen, eta mobile gutxiego ez, eta berri berri zako, azkenen denak ikutu inai, probainai, eta kamarabatzuken alderantziz ikusten zala hori sanien ja, bueno, ja tripa kamaran tripak ikusten ezituen abernolazten hori, eta bar, eta Oso egitaldi politi izan zan, eta hori izan, egin engendun e, aurreneko bisita egin engendun erakusketa hori ikusteko, eta bakuitzekin bat argazki bat e, aukeratu. Nahidunak idatzi, idazlan motz bat iteko, eta nahidunak marrazki bat iteko. Eta gero, horiek jarriko ditugu, bere lanak jarriko ditugu, gure arazkik batea, ba, erakusketa, moduan ta berri etorriko die ba esan nien orduan ba e, e, azoka sakin da procheatuz ba haben du bin da ba vale, etorriko die ba berriro erakusketa hori ikustea ba ja, beraien lanakin. Uh -huh. uh -huh. e, argazki erakusketa ikusgai jartzen die ikaslei Josemarik eh bisita egiten dute ikasle horiek eh ezagutzente e, argazki horiek ezagutzen dute argazki horien atzean dagoena argazkilariarekin zuzenean e, soslaasean e, aritzeko aukera dute ikusita horretatik aukerak bat egin eta sormen lan egitera ikastetxera. Sormen lan egin, sormenlan lan hori e, argazki dendara e, zuek komposizio egin eta e, erakusketa antolatu, ekaiz e, ederra, oso ederra, ikasgelatik atera, e, ezagutu ikasgelara itzuli eta sortu, eta gero sortutako erakutsi Bai, bai, oso ederra, eta Guretzat, ba, ikastetxetan eta lanean ari garen ontzat, ba, benetako oparia ez. herrian e, bertan, ba, Joxemari Bezelako e, lagunak izatea, ba, eskola ez egiten ari direnak. Nik e, eskola horrela ulertzen dut, e, une oroateak irikita dituen gune bat bezala ezta bai sartzeko eta bai bai ateratzeko ez eta bueno Josemarik eskaintzen diguna ba oparie da, horretarako Josemari nahi duenak e, eta gustokoago duenak hitz egin dezela eta e, nahi duenak eta gustokoago duenak ba, marrazki e, marrazki bidez e, Proposamena nola egiten zen nien, e, kontatu argazki horrek transmititu dizuena edo argazki horren atzean egon daitekeena edo argazki horretatik abiatuta e, bururatzen zaizuen istorioa dena libre, bai, da, dena baleko. Bai, dena libre, bereia galdera gehien zituen <coughs> eta e, nahi ta jarren dituen paisaiak eta bestelako argazki batzuk nahaztuta. Zatik ez zer antzun izango zen, jo kontuatu nintzen, e, izu barrezko galdera piloak jentzituela, eta jarraitzen paiseiak eta gero jarraitzen ba estudio sail bat badaukete olainda adibidez daibidez, ulertzeko ba, botila hondin zar bat eh chalupatxote non e, itsasontzi bat barrun sartu dutetan eta harri e, ondo eta estudioko argazki bat datean beste bat ba gure ganbarako txirrindu zar bati hori oso gustukoa det e, adibidez chalupana umei izugarri gustu ziten asko gaukeratu zuen E, Horren haztu ditun, hori eta paisaiak. Beste batzuk, ba, paisaiak aukeratu zituen, baita, eta beste banauke, nadiz, playmobil batzuk, e, loinaz jaietan egitekin ustean beha zainen, playmobil batzuk, ola, familia batzuk, eta hola, ba, igartza eta hola, ikusten zala atzean, e, e, nahiko desenfokatuta, eta oieke, bat ikusten duen, ari behituta, behituta, behituta, behituta, zaino, ik, hau degustu, eta bai, bai, bai, bai, bai, eta ari, ari behidatzen. Eta bai, zugarrezko galdera piloan zituen, bai, Bakarren batizuk eh asmatu de, diozu zure istorioa. No las Sentitu duzu eh argazkiren baten inguruan zuk zero horrek eh, idazteko beharra edo gogoa edo bakarren bat idatzi diozu zu ah, eh bakarren ah, Nik beti ukidet eh nentsako bakarrik beharra da eh, eta etxenaia gusten diet askotan baina eh bai argazki bati iguale ba idatzitxo bat zukelego zaletasun beti ukidet. E, Ashkotan indentola album txiki txiki bat zu baditu dola atze hautzitako batzuk atze hautzitako die baina ona die eh txiki die hola e, die narru itsurakok eta hoiek erabiltzen ditut igual bida txikiak direnaren baten edo zerbait hamar ba, 10 bat edo bat argazki jarri barrun eta ba, bizipenak edo nik idazten ditutan bidai bida hortakok eta e, bueno ba etzenan da da jarrita eh pixka bat eh bueno ez dakit gausa polietada Josemari, ez dago gauza derragorik e, ikasleentzako intimitatean, iskutuan egindako lan hori, gero e, balioan jarri eta, eta erakusgai jartzea, baino, e, abenduaren bian, e, beraiek eurek, euren lanak ikusi halko dituzte, zure lanekin uztartuta, argazki eta hitzak, histori historioieke e, elkartuta, e, ikusgai egongo da, erritarrantzat? Ba bai, e, ez dakit juri nola eingo deun, pensatzen eginen, eh, e, igual bai, gonbidapen batzu lutsatu, beraien bitartez, bere lagunei o, bere gurasoi e, eta egun ematen no besten, ba, e, deno beste, ba e, bai, edo ba irekitauki, ez dakit hor ze metodo erabillo beharko duen, baina e, aukera hori ba pizkaritzako kinen de hori, ezta e, irikita eon, eh? baina ikusten gen duen bakarre matek edo ba irikitzen den du, da neutentzan ordu ba, ordu bat, ordu bete, baina bueno, hemen nik ba, bien hori balin bada, ba igual hiruan edo orlauan, ba, da irikita iluntzan eh erakusketa irikita izango da bai. Eta hemendik aurrera zer? E, esperientzi pilotu modura e, oso ederra izaten ari da. E, sortuko dira aukera gehiago ba, beste ikasle batzukin lan egiteko beste proiektu batzuk e, lantzeko Josemariren buruak martxan jarriko du eta zer buruatuko zai hurrena? Bueno, momentuz bintzietu ja, e, ikastetxe ezberdinekin bueno, ba, ikusi barko da baita ere beraientzako garaio benazein dan e, bueno, eskolako lanak eta kontunartu erko dira baina aurrena jun, proposatu e, beste aldean daun personak ze arrera dauken, meionik ustez jendei usatuko zaiola, eta e, elburue da ikastetxe guztik inietzekoa, beazengo ikastetxe guztik inietzekoa, adin modu hortakokin behar da. eta gero proiektua, ba, bueno, ba, martxan aldo beste gauza batzu baita. Beti esaten direi hau pixka bat, ba, Egin ditugun gauzak, eh, ba, dendan bezala egin ditugun gauzak hor daude eta orain ditugu eta baino e, esan estudion lokal zarren, oza, ez bigarren lokalen aurreneko lokalen, hor <laughs> ba, e, bueno, Jolastoki, eh, satenian Jolastoki bihurtuta gauzak egiten juteko asmo bada. Beste jende batekin izenda daude eta beste gauza batzuk ere martxan pizka bat. E, adibidez, e, dauket e, bat itzinda Hiru talleriak, hori, uzat politi izango da. Hiru talleriak izango da, ba, eh, Josemaile talleria, marmolarie, Joko talleria, eta ni Josemaile talleria argazkilarie, hiruren lanak eh, Aseran erakusleiotik hasi eta barruaino erakusketa bat e, montatu. E, hori dau pentsatuta, ba, horrengorten e, Aseran edo ez daite dituko gasua. Elburunago esetako bat behintzat, e, aurreneko lokal hori, lehenengo lokal hori, e, bizi-bizirik eta, eta jolasian mantentzea. Ez bai, hori da, bai, bai, bai. bai. Badu Josemarik, arantzarik, oraindik atera ez eta atera nahi duen e, argazkirik? Beti duten da, beti duten da, zerbait, beti izaten duen e, argazki hoberena e, etortzeko daula, ezta? Gero ingo dana, izango dela, ezta bai, beti duten da, zerbait, ezta git. Irudi batek, mila hitzeko baino gehiago bali dute? Bueno, hori topiko bat izan lehik ezta, ezta git, e... Batzutan bai, gau, irudi asko daude, daur sekula baino gehiago. Irudi, gau, milioika irudi daude. Nik uste, notizik milioika duten die, gero, ba, e, irudik esanguratsuk, go, pixka bat esan nahi edaukenak, edo, edo, pixkateken dienak e, lan duta, bai, ez iguala imeste izango, eh? baino, ez dakit, iruditzat egual, ez dakit, jauri topikoa izan lehikela pixka bat, ez, eh, Portik jardienik baita ere irudiak eta hitzak, esan bi gauzak uztartuta eta kasurtan, bik bata bestea laguntzen die, ez? Eh, aurreneko Mikel Laiestaranen kason, ba, mundua buru mundua eh ba, jartzen zon, ba, zuregan pentsatzen dut, e, eta oingon, ba, eh gustatu zaiona da, ba, e, metro Arotsan, metro zahar bat egin eguruazko metro bat Horre, zeha baten, azoka baten, eusinon. Eh, e, eta, bueno, ba, okorritu zitan jartzearekin, e, pixkat eunda erudita zortzi mila metro, zemain metro dien, oza, eun mila, zemain metro dien zerrexesatetan dala, baina horregi pixka bat emateko zentzu hori ez. Horre, ere hitzak, oine, unie, oinen, azpin dauden hitzak, Eta argazkie bi lotuta daude. Argazki gabe ez daude hitzak, baino argazki horri hitz hoiek eh ematen die, ez? Eh, behunde sola. E, Mari sormen e, lan guztiegatik e, E, guk ezkuntza asko maite dugu, eta e, bereziki balioan jartzen dugu ez, e, ez zinegon hori, nahi hori e, ikaslekin, e, sormen lan sakon batean sartu, eta proposamen berriak egiteko kontueke e, izugarri jartzen dugu balioan, eta eta aldertetik ere eskerrik asko ba, proiektunen parte izateko e, aukerea mandi guzulako. Ezkerrik asko, e, iskina eta iskina hortetik aragoko e, behasengo kaletako txoko horri kolore emateratik eta eta irudi bihurtze gatik e, askotan gelditzen gara gubertan eta eh aipagai ez, e, eta tertulia gai izaten dugu liburuak ezatzen bezala xe, ba, zuen irudiak eta zuen argazkiak ere izaten ditu e, kontagai eta begira hau eta banik ez hori ikusi eta nikala ikusten dut eta zer ater argazki horren atzean eta bueno Josemari Kanpoan harrapatu ezkeo ba, izaten da guretzat ere eh ez zurekin Tartetxo bat egin, eta, eta bertati bertara e, ezagutzeko aukera hori izaten degulako, ez? Argazkiaren atzean zer dagoen ezagutzeko aukera izaten degulako. Eta segi, segi, ingurua zure egiten eta ingurua sorgin zen? Zuei, eskerrik asko, gaitzte irati eskerrik asko eta bueno erakuslei auren gelditzeare eh, eskertzekoa da e, Ateak zabalik hemen irratean e, sortuko diren sortuko baitira proiektu berrien berri emateko nahi duzunean e, bidea bak ez dakizu bidea zeindan eta eta non gauden eh guk ezagutuko ditugu argazki horiek, ezagutuko ditugu ikasleen... E, testuak e, gustura irakurriko dugu eta gustura eingo diogu edozeinik gonbita ba bertaratu eta ezagutu ditzaten eskerrik asko joximari ta zorinakindako lanagatik zu eskerrik asko otoño-invierno, e pon a punto tu coche en el garaje. zure ondora negareta eta odol malko ez urperatu baden basura du aitzek zeruagin duela pare bat aste iritsizitzei dane gombita, mezua, mesua mesuan atxikita kartel laranja laranja bat iestean duaz belea iestean duaz belea Iezlean gaur belegatik Izkilarriz izen buru irakurletalden bigarren biltzara Zaruaren amaseian bederatzeetatik aitzina eta Irunean Nafarroako liburtegian eh Nafarroako ateneoak eh, antolatuta Nafarroako gobernuak Fundazioan Caja Navarraketa Nafarroako liburutegi publikoek eh? Gaurra, zaroak e, amasei, e, amaika terdiak e, pasatxo, bederatziak e, aspaldi egindutei ez bederatziek hemen e, gaude, e, seguran gaude, segura irratian ez zine irunean egon, baina bagoa zara salto batean egin eskaztielak aixota e, ongetorri, itakara. Eta gura. E, irakurle talden, afarroako irakurle talden, e, biltzarra potoloa da hori, eta ez da lehenengoa bigarren aurten. Bai, alo esedak. Eh, sabes, ginen wala musikoa Euskal Aldiaren ari zeazu gudiobi aprobetututa eta pentsatu dugu aurken ere, ba interes hori eta kontzulapi horrengo edizioa ekea eta hemen ka dauen. E, ba, berrogei lagun, berro eta mar lagun indurun gara, e, Pentsatzen detin ez, e, lehenengo antolatzea ez dela erreza izaten, e, nobeda dea, nondikasi, elburuak markatu, e, erakarri, irakurleak erakarri, herritarrak erakarri, e, lehenengo egiten denean, eta bat gustora gelditzen denean egindakoarekin, e, ez pentsa bigarna antolatzea eta lehenengo rri ustea erraza izaten denik, baina bigarna ere badez eskutan, eta elkartu zarete jendea. E, nundik nora? Eh, Nafarro txikia da, baina Nafarro handia daldi berean, hm, mm, irakurle talden biltzar zer biltzen du? Ba, bai, Nafarroako eh bigarren biltzarronetan asmoa, bueno, alburua osuzenduta dago e, Nafarroan euskeraz eh dabiltzen irakurle taldezako zako irakurlei, ba, sofagune moduko bat eh eskintziarena, e, baino eh ona ez da ezin ez bestekoa e euskarazkiera batiko kide izan zea irakurtzea guztuzent zaion edonor etorri daiteke ona eta bueno shamarra dago gaurkoan gehienak e, e ia buruz taldeetako kidari dela badaude idazle batzu e, per este, literatura muno anda bisan beste pertsona batzu baina bueno hau xin Erakurre abaldu dugu honen berri eta burroa, gehi da kirakurretaldetako oturtzuan. Gaurko, ba. gaurko elkartze honek, elburu asko izangoitu horien artean elkarrekin topatu, berriro elkar ezagutu elkarren esperientziak partekatu. E, goizari e, eduki nagusi bat eman diozue, aurten Katixa Dolare e, gombidatu dezue zuenera. Zertara etorri da Katixa? Zertara ba. joan airunera? bai ba u autengun ene u o leloa izan da jiakurle eh, eta matea baliabide bezela irizti batzu jakikiko irakurri taldetara doa zena liburu bat irakurri ondoren eh seren arabera esan barutzen behar barutzen liburua eta hemen eh, <laughs> Persoan batu da, Katiz, egiteko gogoz, baina haka fe, azte dalde egiten adoaz. Aziz, kateik bautzu pasatuko dut e zuz berai ekin eta berilea egitein dozatela eta berondetik. Eh, Primera, Katiz, zein e pasatuko diguzu? Bai, pasatuko dizut, asizko urmenetan dira. <laughs> asizko ba, telefonora. Asizko ba, telefonora. Egon goda, hori, eh, ba, engan gertatzen den guztiaren marrazkiak jasozen eta, haber bit, kotatzen dira. Horretan, abila eta hortar eraman dezueko, oso hando, pasa, pasa telefonoa. <laughs> Asisko urmenetak aixo eta onge torri itakasai ora, egun hon bai. Zer egiten du Asiskok irakurretalden afarrako irakurretalden e, biltzarrean? Liburuen bat irakurretak joan zara edo zuretik egitera <gül> joan tzara, eh, liburuak marraztera? Ba, hori gehiago. Mi eskola porrota naiz, e, bueno, asko gustaren zek irakurtza, ni etorri naiz e, hauek deitua eta katzisa dolarek egindu zaldi bat Ezo bolita, ezo teoriko eta sentimental bolita gindu. Eta arduan nik gero egin du zer berti improvisatu entzun dudanaren arabea. Bitartean nire akuruleen taldezitakoek, eta beren zerak, beren borioa gertatzen duzen bitartean, nik nire beren borioa grafikoa teakoetan. Eh, Aixisko Katixaren itzaldian bertan egonda, ondoren tailer praktiko bat egin eta denbora tarte hori probestuko du Hasixkok bagoizaren eta Katixa kontatutakoaren eh ba kronika marrazki bidez e, e, egiteko eh ze ikusiko da adibidez marrazki horretan aurreratuko diguzu oaintxe marrazkia pentsatut zurian dagoela baina Hasixkoren burua aurrelan horretan ari da edo Hasixkoren e, egiteko izaten da momentuan eskuak agintzen dion marraztea dagoeneko buruan baduzu zerbait edo da, eskuak hai. aginduko du Pista bista da zu eta eta gero nikuste eskuak aginduko duela baina. Gutxego hori paztu dituz, bueno, ze evoluzioa izan diren, hori da caera euskal literaturan, bai idazle moza, bai irakurle urlo moza, bai literatura bera, gomenduren gure nikuste goza evolutibo bat egin mundala eta agertuko da gero. E, e, eh, a marrazki hori nun geldituko da gero. Ez baita kit, ez baita kit, ninten eh, <totit> ja. e, gero agenduko dute hauek. Hori ere improvizazio e, ezaten ez da? Nola, Bartatu? Hori ere improvizazio si ezaten, momentuan, momentuan... Dua, eh, dira, du eh, <gall> du nien eztu bera, ala, paper txarren dintzailoz, orduan nik uste, ninten ninten behiten edutuko dira. kafea pres dago ez da? Ba, ez denari. Hala <gall> kafea hartzera joan hauretik, eha xixko zorionak. E, Agustin Jao, Saria eta, bueno, eta zure ibilbide guztian zerbait egiten ari zaren e, lan guztiaren gatik, e, zorionak zuk ere liburuetan parte zuzen duzu. Boa, eskormila, eskormila eta berriz ere pastukuzetan engoen hor baita daz? Pasa, pasa. Hena, Gaberte. Aio. Eh, eixo, baina, baina, baina, baina. Inez, eee... Eh, Emenak, norma da ukat leitzeko eh irakurri taldeko dinamizazio e, pasa eta zurekin berobiltuko dugu gero. Ja, ondo, akaitz dela gado da vera. Rimeran. Eh, arkaitz askaitz del gado kaixote ongetorri itakera. Eta bat txobat, bi minutu kafe hartze honetan, e, zu zuharkaitz e, irakurle taldeko dinamizatzea hilalentan aritzen zara lehitzan, konta iguzu, e, taldea nolakoa den, e, guk ere menon goierrin baditu guzen bai talde, eta talde bako itzak izaten du bere, bere izaera, ba, bertaratzen dinten pertsonen perfilaren gatik, edo nolakoa da leitzako e, taldea? Ba, esan berra dago, gure irakurle taldea, bost urte sortu zela eta hasiera batean ba bueno, oh, eh decir, eh va ba, euskera sirakurtzeko hitzaki horrekin, ba jende multzo txiki badirutzen eta hasi ziren ba bueno, orduan zegoen liburu zeinaren eskutik ba, bueno, liburuak aukeratu eta piskanaka piskanaka ba, ba e, irakurri eta piskatre batzen ba literatura kritika, bueno, eguneroko hortan, ez eh, hain akademiko izan gabe betiere ba zait zaio, gustatzen. Demborarekin ba bueno, eh jendea deitzen eta zenberra dago, gaur egun e, bostu urte eta gero ba, hogei bat pertsone, pertsonek usat, usatzen dugula taldea, eta ibilbide horretan, berroaitan ba, mar libretik gora irakurri ditugu. Mm -hmm. Eta perfila, ba, bueno, e, zenberra dago, gehienak oso irakurle fina digela, zenberra dago, e, txukun txukun, ba, eta, bueno, beti ere, ba, e, niko, no, eta beti ere, ba, beti gaukagu, hamar, ba, hamar, pasuna inguruko talde eta bueno, adibez gaur hemen jardunaldietan, eh, jardunaldie edo biltzarrean eh ikusi ditugu beste perfil batzu, irakurtel talde perfil batzu, baian eh dinamizatzailearen lana behar dutenak edo ez, esker ez kidatzeko, dago leitako irakurtel ez da ez dugula alako alakoaren berarik eta eta bueno, nahiko nahiko hitze duten dugula, ba, ba inomo dinamizatzen egin beharri gabe, eta uh -huh. Horregatik, eh, inezek, aurkeztu nahi dinamizatzen egin beharri gabe, nire nik gehiago koordinatzen egin beharri gabe, ba, ez ziotelako, ez ziotelako nik, nik inori ezazen, ba, zer noiz izan behar duen, eta ez hemen, hemen, deneki, eh, gure kasuan deneki egin eta, eta, el oso, edo 65 ba, ba, gure iritzia emateko uh -huh. eta batez ere gure literatura kritika hortan oinarritzen da es literatura kritika akademikoa misiketa eh iritzia ba gustatu segurua ze gustatu zergatik ze gustatu zaidan eta alako alako gauzetan eta nikuzet e, gure arrakastaren do edo edo, edo, edo, edo, edo 65ren artoikako bat hori dala, ez. E, e, ez da la eh eh ezola inakademikoa bai bueno pa ba, Lagun batekin, taberna baten, libur bat konturko benuken, bezala, ez. Eh? Gaurko biltzarrak aukera amaten dizue taldez berdinei elkarren dinamiken berri ezagutzeko aukera amaten du. E, badira, e, literarioetara inguratzen direne taldeak? Edo gehienen joera izaten da e, akaso sozialagoa edo, e, ez dakit ez, hori gustatu zait, gustatu zergatik, gaiak onakoak dira, e, ez dakit, pertsona jau ez zer. Bai, gaur adibez ateratzen nier puntuetak bat hori da, ezta? Eh, irakurtze batetan ja beharra sentitzen moment dute, ba, ba zet, ez zeik esubitzatu eh, ba, iritziartatik an, ba, pauso bat geroeman eta kalizatur kritikoa sakonago bat e, ba, e, e, pera, eh, ba, egitera, hori egin nahi dute eta orrun gaurko jardunaldiak, ba, bai, baliodi, ba, iritziderako puntuan hartzeko, ze, bueno, grafisia kemandugune izaldi azorara izanda, Eta, eta benetan eh man dizugu ba, ba, nondik heldu ez bideratuz fisika sakunago bat batareniko bat egiteko ba zenbait, e, zenbait bide man dizugu pero hiera mi gustei ba landu barko dieakela eh zenbait dira guriak ez tarren beharrik, go baina uno, beste irakurtetako bat izan behar hori ikusi dute eta agian ba motibatzeko eta jarraitzeko aukera ba, ba, aukera ona mm -hmm. da e, ze irakurtzen ari da ora entse litzako irakurle taldea ilabete honetan Ba, Oren txebe Aztentan irakurt dugu e, Zerreidoblatozun maleta uh -huh. Eta e, dantorri guriari Lotuko geha Oso guretenago, ankladei bizen e, Azkatasuna etengoa Borroka da, da, liburu Eko politikoa, orain arte Irakurri dugun liburu Molde bada, betire bak, e, Literatur baite, Literatur lanetan e, nertu, Eta hau eta indezte literaturre A konta guztioni prima dice que ta liburu politikoago bat uh -huh. eta nik gustet ja e, irakordar taldean e, ba, emango dira e, ez saltza e, sortuko du. Eh non... bai bai bai, bai gido. Nola egiten dituzu arkaitze liburu aukeraketak? Ba aukeraketak normalan egiten ditugu ikasturtearen bukaeran, hori izaten da ba maiatzaldean edo ba bueno afari baten aitzakian eta irakordar taldearen azkeneko saioaren aitzakian biltsen gara zerrendatxo bat hartzen dugu, zerrendatxo hori eh una para eskentzen duen servicios que es que entienden da uh -huh. eta bueno hor dafoleniaz siento e, baldirgua dira baina euskerazko aukera ba ba meko bueno sin embargo gero ta hundia baina bueno oraindik ere dazoeniozu bare fin konparatu da ba, mugatua, ba. na, mugatua da baina lare bueno ba ba balira zauten dira urtez urtez eh liburuak egiten eta aukeraketa eta ba, zerrenda horzatik egiten dugu. Egia da, ba, mahalbuk, jantzak bosturtu edo mazti gula eta zerrenda horretako liburu behienak hilakuritza dutzea da, horren aukera aukera, behar, beste datuko ariak aukeratuko denitzen dut, baina, e, bertan da liburuen artean, e, ba, aukeratzen da, egokitzen dut. Zer, hori, albiz, e, ritxako irakoreta gari, e, berintzioen aukera bakarra liburuen aukeratzeko, liburu zerrenda hori da, e, mm -hmm. liburu hori eta kopa aukeratzen dut eh orai liburuko lote bat bilatzen mm -hmm. dute Orduan, e, gure kasua nolaz ez ditugun liburuak erosten ni e, ezodik astun ditugun beti ba hori ba da gure gure bide bakarrazuna aukeratu aukeratu eitzen dugu zerbaiten arabera eta ezan berdau ba gero ta, aukera gutxiago sentzibula eh primera narkets bejon dizuela irakurtzen duen herria herri bizia da beraz Oria. eutxi horri <laughs> eskergazua eh gozatukoitza eta gozatutu bueno goizaren urrengokoak ere bai baskaria ta ondorengokoak ondo pasa Bai. Mm -hmm. vale. Ijo, aburrabor. Bai. Inés. E, lagun bikainak topatu dizkizazu. Eh, marrazkilaria xixko, dinamizatzaile edo koordinatzailea hentan aritzen den eh arkaitz, eh Inés konta eguzuzu ze taldetan aritzen zaren? Bai, bai, ni e, koordinatzen ditut e, nafarroako liburuteiko taldea eta ezarri gurengo irakurtel taldea. E. Gurengo Iruñerrian dago mm -hmm. Biak alderatzen hasita, eh, aipatzen gondonarkaitzeken ezt, talde bakoitzak izaten duela bere iza izaera, ba, bertan parte hartzen tenen perfilen baitakoa, edo eh, Nafarroako Liburteiko irakurle taldea, eta sarrigurengo irakurle taldea kasuen dan eh, berdintxoak dira, eh, zuariten zara dinamizatzen koordinatzen lanetan, horrek eragina du, nork eh, dinamizatzen duen, bakoitzaren estiloak horrek baldin du taldea kaso, edo ez, eh, nola ikusten du hori, Inesek? Dile esan, nire kasua ni eusapustu nagu bitaldea ekin. Bitaldeak, ega dira. ezberdinia dira. Bata, e, adine, bat, bat ezberdesteko adina gaztea delako, eta beste da, bat ezberdesteko adina e, enduagoa delako, zer so, de ezagun. Baina, opietan, bueno, ba, nik uste dut guztio bat hartzen dutena, e, gaztean artiko taldorretan gehienoa neske makumezkoan dira, bestean berriz e, makume eta bizenezkoa Gauza desboriña bat eratzen nira batean edoestean, baino parte hartze aldetik eta ekarpen egitearen aldetik, baietan ni oso opozinago. Mm -hmm. Oso opozinago ez datoz bakarrik euskira praktikatzea da, izaten den bezala, baizik eta liguruak lehen inguruan eta literatua den ari alizela. E... Ba, bai asiskok, bai harkaitzek azpimarratu digute katixak itzaldi bikain eman duela oso interesgarri izan dela, ze azpimarratu kozen nukainer, ze ikasi duzu ekatixaren gandik? Ba, ni, ba, ikasi dugu, hori, e, liburu bat e, hartu, eta horren ninturuan ez egiteko garaian, badaudela, ba berriea referentzia egiteko gauzak, ez Ez bakarrik gustatu sai liburuaren gaineko uzatu dela, o zehurtzu irakurtzea oso soilie hitze dela. Adibidez, sustapen dira holako batzu batzuk eta faxiaren itzaldian zurundu diren, bueno bai, dizutzen ke irakurtleke deu ke duzela beste beste referentzia batzuk. Eta kontzutan edukita parte artea az, parte aztea, ba, dela, dizutzen zaik irako urrek ere kontutara hartuko dutela eta augen botarako abrezari izango dela. Oker ez banagore gainera, amabiak eta laurentatik aurrera, entzundakoa pixka bat eta ezagututako hori praktikan jartzeko aukera izango dezue? Testu baten inguruan kritika praktikoa edo ingo dezue? Bai, oixi. Iberro erregatzen, 10-an biegi aliburuan egin dugu, Eta liburu eta zera ezuinorren linguruan, ona lauzalde eta lau edo bostaldeko fundak erako direla, eh, kasi jaku bate batek proposatuko dituz aldebako ez zen, eta diride hoyeko zuztar edukita, ba gara borara ituinorren Eta andoren, bueno, ba, guztiek, komunean, ditu, ditu, ba, eh, ondoren, bueno, basalde guztiak aman comunalean jarriko atera dizugun, ba zanada ondoren bazkaria? <risa> Nola no ez, haure ospatzekoa delako ez da? Na, noski, bai ez, eh, horneik bazteria merezidu. Ja, mendik atila, ja, iskat eh, literatura pisketa talde batera hautzi, ez da? Eh, ez da, dena literatua izango, literaturalik ino zongi pasatzen dugu, baina bai, daude beste gauza batzu baikea dituzan literaturas aparte. Eta hori gata, eh, kurek irakogora. Istia, hori gauzera. Ines, eh, datu horik ez dakit badaukazun zenbat va, irakur lehetalde daude orain txemartxan, euskara, zenbat irakur lehetalde nafarroan? Bai, bai, hori kurten ogeita iruzuden eta horren bi irakurle talde berri sortu dira nafarroan bat altzen zut eh, da bestea. Azaian, beraz, aurten hori eta bost. Eta hori dira hori ez da? Bai, oso edera. Ez, ez, aurru, aurru kontan, azte, ez Eta aurro kontan, azgin nenean azte, azgin dikia zemati da jokleta aldo zeben. Eta zenbake horiko ziren nuenean, guret pako izazte, zubidot. E, ba jarraitu dezala, Nafarroak jarraitu dezala irakurtzen eta jarraitu dezala irakurritako reninguruan e, e, solasean, honek e, izango du jarraipena, e, abia martxa hartua dezuelako daueneko, ziurraski irugarne izango du Nafarrako biltzarak, eta bueno, e, akaso sorpresaren bat edo etorriko da ez? Ez askori kontatuko, baino akaso e, arago ere sorpresaren bat etorriko da, Leicester? Horro, horra garizatza, <laughs> <na>? eta? <laughs> ez zinda sinaurrazu espolirri kezenagineta Este esta? este euserratze ba, ba, arteko ba. sekretua ines mila, mila esker zure ekarpenengatik inguratu dizkiguzun bi lagun eta gozatu gozatu eguna Zuei ba, oi, sartzen ustaba zik eta gure berri emazegati eta eskerri asko e, Aio egun politapa pasa agur eskerrik asko ay, abor, Zuretzat arbasoen laratza, zuretzat beti zanbedi maiatza. Hori da derrazta egetz, hogeita iruginen igaz eta aurten bige jago gara. Bai, hori ikaragarria derra da ez, e, egiten den lan bikainaren ba, ondori eta emaitza. Euskarazko gehiagoztirak urre talde daude Nafarroan eta gaur biltzara dute Iruñan, Nafarroko liburtegian. Batek, batek, batek, ema... Katixa ez aldun biderekin izan dute itzaldia eta orain praktikan jartzera doaz ikasitakoa. Bertan gertatzen ari den guztia asesko urumenetak jasako du marrazki bidaz. Negurako prestatzen nasi biartzen. kaitzu bukatzeko, liburu bat, kantu bat, eta eta albizte bat. Bueno, azken azteotan aipatzen e, ari gara, ez da? Udazken gara jontan ari direla. Polike-polike ez, martxan martxan e, liburuak e, plazaretzen ari direla, liburuak, e, liburuek, argitara asalto egiten e, liburak ari direla, argitara asalto egiten. Aste honetan bat baino gehiako bai, Eta horitako bate karmele jaioren lan berria? Aitaren etxea? Bai, eta irrikatzen hau. Eh, liburua esku artean izateko. Izen burua bera oso iradokitzaia eta indartxua iruditzen zait. Eta eta gaia ere bai. Maskulinitateaz eta ba, asko askoitze egiten dela. Iruditzen zaitanako. Eleberriak gogo eta egiten du generoak guztien egunerokoan duen eraginaz. Eta berezekin maskulinitate erakitzeko eta transmititzeko eh, modu ez? bai oso oso barrura iritsi zait ba hori eh bai zenburua eta bai ba liburuaren inguruko ez e, irakurri dudana e, horixe baino ez da irakurri dudana baino desidatzen esku eskuartean izateko balaki delako asko, asko gozatuko dudala Karmele Jaioren lan berria Aitaren etxea Elkar Argitaletxeak argitaratu duena Karmele jaio asko maite dugu e, Karmele jaio idazle asko maite dugu Ruper ordorika ere bai, ikaragari maite dugu Ruper Asko, Ruper Zeinak eztu maite ez da Oso-oso kantari ona da Berezia eta Eta bakarra ez, e, Bakarra garen e, neurria baino bai, e, magikoa da Ruper Eta, eta Ruperren e, ba, Lanberria ere ba, Oso-oso gustura eta sarri entzungo dugu Gure txen. Kafe Antzokian, jarri dio lanberriari titulu? Bai, Kafe Antzokia eta, eta Rupert ba, elkarri elkarri lotuta egon direlako beti eta jarri dutelako egoten. Dixi lisaude, runda azurea, horx laguna. Anaieta biogun, Estara yo en casa Da uko haegimba mi verá a ver sana Sumentar la nae vida na Bilboko kafe antzokian zuzenan grabatutako irugarren disko orkeztu do Ruper Ordorikak. Kantua hundiak sentik eta intentxoak artistaren ibilbideoparoaren e, erakusle. Aurretik leku ere angrabatu eta argitaratutako gaur eta marter dietan diskoen e, osagarria dau. Eraginez, egur eta, oh. eta gure sena horretik ikaitz kantua jarri behar nuen e, lederrek dagoeneko kantu oso ikasi duelako eta irrikitan egongo delako etxean e, saio guzti entzun eta bukaeran e, olatu bat e, entzuteko eta entzunez kantatzeko. Eta horregatik e, gaurko saioaren bukaera ba, untza taldearen olatu bat kantuarekin elederrek ere kantatu dezan. Eta aldi berean e, kantu eta melodi oso polita da, zuzori ere. Bona bueno, hori, aste honetako albistea, albistetako bat, e, kontatu gabe esango dugu? Kontatu gabe esango dugu. Atzo Felipe Juaristiko txegintzizun? Atzo, bai, Laura Kaldera, e, ikastetxetik etxerantz ninduala Felipe Juaristiren deia izan nuen, baina deia berezetzen zetzen neretzat e, zuretzako baizik. Nitekin nahi nahizuen? Zurekin nintzegin nahizuen, eta ni azkenean ba, bitartekari zorioneko bihurtu nintzen. Zer santizun ba? Ba, zorion ziko zu. Gaur Gaurrez, beste batean kontatuko dugu? Beste batean kontatuko dugu Baina, bueno, zuzen-zuzenan ez det berarekin itzegi izan Baina, Felipe, eh, eskerek asko Eskerek asko dei horren eh, Eta dei horretan rasmititutako eh, Maitasuna gatik Eskerek asko Ekaizkit jo Bai gaurkoak kitjo. Eh, klik edo nola esan du Josemarik, e, argazki makina zarrarek e, nola egiten dola punk edo Bai, antzeko hotzen bat eh egin du gaurkoak eh dira baina guk e, klik edo kok horrekin e, amaituko dugu. Ba, gaurko goizaritakak ere atera dio argazkia. Irunera egin dugu bixita. Eta kantuan dagoaz e, etxera. Ikasidezu ezta Elurra mara mara Elurra malo malo Hola. Bueno, eta torna hastean gehiago, eh? Billartean... Izan, zorion Muxu Mutxu potolobana denoita Aio Demaziot mutilatu Senatari diputatu Nola gau gen begiratu Ta eskua Kondoratu Ez gaitetzen ondoratuta eskuak ondoratuz ez gaitzen ondoratuta eskuak ondoratu, ez gaitzen ondoratuta eskuak ondoratuz ez gaitzen ondora, Triste dago lurra soa talu potei dago lurra soa talu potei dago lurra soa talu potei dago lurra soa talu potei txasoa